Bé, doncs, com dèiem, el candidat a l'alcaldia de Sallent, alcaldable per Iniciativa Catalunya Avers, José Antonio Nojosa, 62 anys, de professió és miner jubilat, ha estat 46 anys a la mateixa empresa, i com a experiència en el món polític o associatiu, eh, podem dir que ha estat... Eh, als 18 anys va ingressar a les joventuts del PSUC, ha estat fundador del Club de Joves de la Butjosa, membre fundador de l'Associació de Veïns de la Butjosa, eh, membre fundador també del Sine Club Sallent i de Carrilet. I des de fa 4 anys doncs és regidor a l'oposició a l'Ajuntament de Sallent, com dèiem, per al Partit Iniciativa per Catalunya, Vers. Eh, una formació que actualment disposa d'un regidor el José Antonio a l'Ajuntament de Sallent no han arribat preguntes prèvies, uh, per tant directament si en tenim moltes de, les... moltes de les preguntes que s'han passat sí. eren per tots dos regidors ah, eren per tots dos. excepte les que eren directament d'acord, d'acord doncs, uh, doncs comencem vosaltres mateixos uh, podeu començar el torn de preguntes cal repetir el mateix cop Mira, diguem el mateix amb una altra paraula com els polítics Eh, estaríeu disposats a entrar eh, o sigui, abolir d'un cop el concepte que en un poble és una mica incoherent d'això de l'oposició passar de l'oposició i agafar una regidoria amb, amb tothom perquè a més penso que és l'única manera que tenim de veure si un grup és capaç de gestionar o no o sigui, si mai no s'agafa una regidoria com sabem que, que el grup de persones fos capaç de, de regir l'Ajuntament en pes, per exemple? A veure, no? Aviam, Esteban, tu estàs plantejant una cosa que des de la lògica de la gent que no està en un partit polític o quan, quan hi ha el procés de debat entre l'Ajuntament seria la lògica que pensa la gent, no? I per què no es posen d'acord? Bé, bueno, doncs pues no ens posem d'acord perquè a vegades tenim projectes diferents. Però això no vol dir que hi haguin punts que són temes de gran poble que jo sí que crec que ens tenim de posar d'acord. I hi ha hagut moments a l'Ajuntament de molta atenció i hi ha hagut moments que ens hem posat d'acord. Mira, podem dir una cosa. Han hagut temes en l'Ajuntament d'Emocions. Sabeu quan quants ens hem posat d'acord? En el tema identitari. Sempre ens hem posat d'acord. Però també per una qüestió, perquè no s'ha de gestionar. Si hem de donar suport a una consulta o hem de donar suport a TV3, a Pai Valencià, aquí no hem de gestionar res. Però a més, el tema identitari, sí, ens hem posat d'acord. Però quan hi ha temes que s'han de gestionar, de llavors costa més de posar-se d'acord. I a vegades no és per una banda ni per l'altra. Bueno, a vegades és perquè tenim punts de vista diferents, perquè tenim projectes diferents. Si no, tots estarien en un mateix grup o en una mateixa candidatura són partits diferents i tenim projectes diferents per exemple vosaltres sabeu que anteriorment ha governat un govern a la Generalitat que ha sigut molt diferent del que està governant ara ara resulta que el govern de la Generalitat diu que no hi ha calés i s'ha de retallar en salut, en ensenyament en educació i no sabem, no sabem encara no ens han explicat el per què aquestes retallades per tant hi ha governs diferent a la Generalitat i hi ha governs diferent als, als ajuntaments hi ha un govern aviam, jo crec que Convergència no és la dreta és el centre perquè tampoc li agrada que li diguin la dreta hi ha governs on hi ha Iniciativa hi ha la CUP i ha... dintre de l'esquerra inclús a vegades és difícil que ens posem d'acord perquè tenim conceptes diferents i maneres de veure ara bé, bueno, Iniciativa han fet un esforç en el, en el procés d'aquests quatre anys sabíem si es podien posar d'acord Iniciativa va votar una proposta de, de l'entitat la 36ena i ens van acusar que estàvem a favor de la dreta i vam fer un esforç perquè pensaven que era un tema que estava dintre d'un procés anterior i que es tenia de continuar i ens van acusar que votàvem a favor de la dreta Gràcies, absolutament Gràcies uh, pregunta? Suposo des de l'Associació de Veïns de l'Estació també és, es vol plantejar no, aquesta clarament. qüestió mm. Bueno uh, jo voldria saber si uh, un cop si arribéssiu al govern, què faríeu per accelerar la resolució final dels temes que hi ha pendents al barri de l'estació? Si arribéssim al govern, al grup d'iniciativa, faríem allò que hem fet des del govern de la Generalitat, perquè és que el problema de l'estació, els que vam posar, diguéssim, van posar fort i van apostar fort va ser diguéssim el tripartit i el govern de la Genareta i en aquesta aquest era el, el grup d'iniciativa que la portava el tema de l'habitatge i, i del tema del barri i l'estació perquè penseu que aquí va haver un procés eh, que els que governaven que era Convergència i Unió no ens van responsabilitzar d'aquest tema, era conflictiu resoldre aquest tema i el govern anterior va afrontar aquest tema i ho va afrontar, és cert que encara queden moltes coses per resoldre, per si estiguéssim a l'Ajuntament, doncs apostaríem per la solució del tema definitiu. Perquè després d'aquesta tragèdia, perquè ha hagut una solució, però no ha, sigut, no ha deixat de ser una tragèdia als veïns. Si hi ha encara coses que s'han de solucionar, nosaltres estarem d'acord d'incidir in, perquè s'acabin de solucionar per totes, perquè ja això ve d'un procés d'un govern que va afrontar aquest tema. Continuem amb una pregunta, fem igual que abans, de, de Sara Silvestre, que també ha participat via correu electrònic. Uh, digues, digues. ¿Tots? Sí Podríem fer la primera pregunta que demana la Sara, que me l'has llegit abans i em semblava interessant. Val, de totes formes trobo just també que el, el candidat uh, que participa ara se li faci la mateixa pregunta que abans. En tot cas, si voleu, després continuem. Val? Uh, pregunto pregunta a Sarvaja. Penseu actuar per obligar l'empresa Iberpotage a deixar de contaminar i fer-se càrrec d'eliminar la muntanya de residus, encara que Iberpotage amenaci amb l'acomiadament dels treballadors? Aviam, l'Ajuntament no pot obligar l'empresa... A... L'empresa hi ha un procés de lleis. Aviam, estem en una concava minera que depèn, depèn de l'estaque, eh, diguéssim que hi ha una concessió minera i aquí hi ha moltes històries no, no podem nosaltres obligar una empresa que tanqui perquè hi ha un pilot de lleis que ens impedeix això ara una altra cosa és que reivindiquem que jo estic d'acord que reivindiquem que, que, que parlem del tema que fem soroll que, bueno, que prou sal es mogui tot això estic d'acord però després, aviam, hi ha una cosa prou sal, no hi ha una grua que puguem treure la muntanya a dir la muntanya la traiem i ara la posem aquí i la portem al mar això no ho podem fer aquí hi ha un procés de 80, de 80 anys de la mineria que en una època va donar molta activitat minera al poble que hem crescut els, els nostres passats que van venir, que eren immigrants que venien d'Andalusia perquè la gent d'aquí ningú volia treballar les mines eh, que van ser els emigrants que van venir d'Andalusia els que van treballar la mina i van créixer, aquest poble va créixer del testig de la mineria això no, i això no podem obviar però què ha passat? Que això s'ha anat a acumular aquí una muntanya. I és cert que tenim de fer alguna cosa. Tema del Pla General d'Ordenació Urbana. Sabeu que iniciativa estava el govern de la Generalitat que gestionava aquest tema. Senyora Maria Comellas va venir diverses vegades a Sallena a explicar què ens deien les Sallenas d'iniciativa? Plani... Mira, si voleu anar a Madrid planifiqueu primer el RONAM perquè si no està planificat no us escoltaran. Ara què passa? Ja tenim planificat el RUNAM. Però s'ha d'intervindre, no es pot deixar això. Riera de Conangla, no s'ha intervingut en res. Riera de Sud de Vila, no s'ha intervi... Aquí a l'Ajuntament sí que hem d'intervindre. I anar on faci falta. Tema de la reducció del RUNAM. La planta de tractament, què ha passat? Ja ho dèiem, en el pleu ho hem dit més d'una vegada quan provàvem el Pla General. Primera reducció del runant el de la Butxosa s'ha de reduir perquè en el general es va aprovar que la reducció de crades desapareix del de la Butxosa perquè hi ha una altra planificació allà Doncs no, no, no, no. pues s'ha de fer la plata de tractament S'emportaran el runant de la Butxosa a Súria i la planta de tractament, si hi ha 20 llocs de treball, els tindran a Súria, nos tindrem aquí Per aquí s'ha de començar A partir d'aquí ja no tenim més eh, preguntes no sé si algun dels assistents vol repetir alguna de les preguntes formulades anteriorment al candidat que ha intervingut abans bueno, jo, uh, Jordi Jo, sí, jo pregeria les dues preguntes que abans li he fet el David per separat uh -huh. poden anar juntes ara amb aquest, amb aquest candidat perquè ha explicat una mica la, en línies generals cap on va iniciativa el que fa al Ronam Salí i la mineria ell ha treballat a la mina, el meu pare va treballar a la mina, el meu avi va treballar a la mina, dir, tots tenim alguna relació més llunyana o més propera amb la mina, però tal com, com s'ha anat omplint mica en mica aquesta muntanya durant 70 anys, mica en mica també el que hauríem de començar és anar-la buidant. Dir, ningú, ningú pretén treure la muntanya amb una, amb una grua perquè és impossible, fins a quin encara hi arribem. Però el que també li he abans al David, la... quan hi ha divergències entre el govern local d'iniciativa i el govern nacional d'iniciativa, com pot suposo que va passar durant l'època que ells manaven pel tema del Ronam, i per tant també s'ha de tenir en compte aquí quan, quan hi ha una decisió cap on tires, no? si més cap a, cap a Nacional o cap a, cap a Sallent. I, és, i bueno, seria demanar-li que en aquest cas si estan al govern o estan amb possibilitats d'actuar, cap on tirarien? Si un altre cop cap a Nacional o tirarien realment cap a, a buida mica en mica aquesta muntanya? Bueno, si parles de, de que som un grup polític, que vam estar al govern en l'anterior legislatura i que estàvem assallant, si et dic-la sincerament i amb transparència, des de la Generalitat em diria que teníem, quan vam aprovar el pla general que iniciativa no el va aprovar i un dels arguments que posàvem és que el runam de la Butxosa no podia anar al runam del Cobulló que era el que es plantejava o plantejava l'empresa i es plantejava així nosaltres deia que no estàvem d'acord amb el pla general i es vam oposar a la gent d'iniciativa que estava en el govern a nosaltres ens aconsellava que es tenia d'aprovar el pla general per estar grafiant el Ronam i tenir una targeta de presentació allà no n'anéssim i vam dir que no el podíem aprovar perquè no estàvem d'acord com es volia reduir el runam. Sí, sí, sí, sí. En, aquest, en aquest sentit sí, però ja sabem que hi ha també molts altres moments que pensem, eh? potser jo parlo ara de manera individual penso que es, es pot apretar més o es pot divergir més sense tenir por del que és, del, del que és la, la, la línia general nacional quan estem parlant d'un desastre com, com, com el Ronam cada cop que fem... Eleccions, fem debats, el Ronam s'ha de treure, hem de treballar pel Ronam, però saps quants anys passen? Molts. I sabem que és lent, i les lleis, els que més o menys podem estar a prop de gent que ha estat a l'Ajuntament o coneix l'Ajuntament, sabem que això no és arribar a moldre, perquè hi ha moltes coses que t'ho impedeixen o que t'ho regulen. Però, de veritat, si des del poble poguéssim sentir o notar que s'està fent una cosa apretant, de veritat, i accelerant-ho, ho agrairíem, de veritat. Alguna uh, altra pregunta? Des del públic? Ningú? No? Sí. Sí, sí. va. <laughs> sí. sí, sí. Hola. A veure, una mica la pregunta que he fet abans, també el programa que tampoc no, no he vist el vostre, hi ha alguns projectes que tingueu com a prioritat, perquè el senyor Soldoni m'ha contestat, però a part de que no m'ha concretat res, de que és volir un poble culte, bonic, harmoniós i tot això que penso que ja fem el que podem i ja ho tenim, tenim el que tenim, però bueno, concretar, vull dir, no ho sé, hi han coses molt pendents que en campanyes anteriors s'ha fet moltíssima propaganda com és la residència i que ara, clar, ja, com que han passat els anys d'ofana i de, de progrés i ara estem amb anys, amb anys de rescisió, potser ara no no toca parlar d'això, però com que ens anem fent grans i, i veiem el futur que el tenim més proper cap a la residència que cap a la discoteca, sí que ho volia demanar-ho. Gràcies. No sé si parlen només de la residència o una mica el programa. Bé, bueno, nosaltres el programa el dividim en tres eixos. Un, un poble socialment just que aquí hem de parlar de les persones com a prioritari, la crisi econòmica fer inversió social en necessitat social i després fer inversió en desenvolupament humà perquè aviam, podem parlar de les places dels carrers, dels edificis, dels equipaments però en realitat els que construïm el poble són les persones i nosaltres pensem que quan parlem d'un sol poble no volem dir que que tots siguem amiguets i tal, no perquè Sallent és un poble molt divers aquí això de tots som amics i tal, això a mi ens sona molt bé, però també som diversos i per tant s'ha de respectar la diversitat i tenim idees diferents i, i les idees diferents poden contrastar i debatre i discrepar per arribar a acords necessaris però tots no pensem igual perquè precisament Sallent és un dels pobles que és molt divers des de gent i amb diferents nivells de coneixement, inclús. Hi ha la gent del carrer que pensa que la política municipal és que estigui ben arreglat el carrer. Aquesta gent s'hauria d'escoltar, perquè jo crec que la política municipal també és política de cotidianitat, de que les, els carrers estiguin arreglats i les passes estiguin ben arreglades, perquè això també ajuda a la qualitat de vida de la gent. No pot ser que una persona vagi a una plaça i els panots estiguin malament, això ajuda i després hi ha una altra gent doncs, que pensa que té problemes econòmics perquè tenim una crisi molt dura i això és prioritari ara i després hi ha gent que necessita per pagar el llum perquè no té diners ni per pagar el llum i què fem amb aquesta gent per tant jo crec que davant d'una crisi el principal és els diferents nivells, la pluralitat la diversitat i la solidaritat perquè també en tinguem en contra una cosa la beneficència no el numeraria així la gent jo l'he conegut als anys 70 amb molta crisi i el, la millor recepta de l'Ajuntament és buscar espais de comunicació i solidaritat i que la gent no quedi aïllada, que es pugui comunicar. I en aquest sentit nosaltres pensem, en algunes ciutats s'està fent i està donant resultat, deia, un banc del temps. El temps és una ajuda entre els veïns, buscar un espai que la gent es pugui ajudar que no es quedi aïllada, perquè, perquè això s'agreuixarà aquesta crisi. Després hi ha ja el tema ecològic, ja l'hem parlat, és un repte que tenim, de lluitar pel tema ecològic, no només pel runant, sinó per l'economia verda, hem d'invertir en economia verda, potser parlem de, de, del reciclatge de la matèria orgànica, aviam si la podem transformar a la i no se l'emporten a un altre lloc, per exemple això podia donar llocs de treball, parlem de la reducció del runant. I després la radicalitat democràtica... Pues que ha de ser un poble envers democràtic no són tots iguals, són diversos Gràcies Bé, uh, si hi ha més preguntes no n'hi ha cap més uh, disposaré de les que tenim aquí en reserva com deia abans la sal silvestre algunes de les que abans uh, ja no havíem fet Pregunta uh, proposeu algun tipus de polítiques de dones o plans de gènere concrets per al proper mandat, més enllà de generalismes i llistes electorals paritàries? I pregunta quins. Bueno, en principi, aviam, el tema de les dones, eh, primer, ha de sortir de, de la mateixa autogestió de les dones. O sigui, les dones tenen uns problemes específiques i jo crec que les dones han de participar més en la vida municipal i, i aspirar a formar part del govern municipal, perquè, perquè bueno, una cosa és igual però diferent també a la vegada i les dones tenen criteris i idees que a vegades doncs, són molt específiques de les dones per tant que puguin participar en el govern municipal, segona potenciar l'associacionisme de les dones donar-li donar una empenta tercera lo que són espais on es puguin reunir per discutir els problemes de dones que tinguin un local, perquè encara no el tenen a sa gent, el tenen a mitges i s'estan reunint a la Creu Roixa i això fa quatre anys que ho estan batallant. I tercera, doncs que les polítiques de gènere han, han de formar part de tot el que és el context social de, de la nostra societat i avançar en el feminisme i en l'alliberament i contra la violència perquè n'hi ha violència de gènere, perquè això també encara està amagat i les dones han d'ajudar en aquest sentit. Per tant, una qüestió de solidaritat de les dones. Nosaltres potenciarem tot el que surti aquest, en aquest sentit. Mm -hmm. Jo m'accent, eh? Si no em talla ningú més. demana Sara Silvestre, també. Sabeu si s'han retirat els residus tòxics que els treballadors de la Cominal van denunciar que quedaven abandonats? Què fareu per aconseguir retirar-los? Aviam, l última informació que tenim des de l'Ajuntament és que l'equip de govern va dir que sí, que s'havien retirat inclús s'han tapiat les, les finestres de l'empresa perquè no entrés en ningú, això es va insistir l última informació que teníem és que això es va fer alguna pregunta en el ple municipal i l'equip de govern va dir que s'havia intervingut i que això, bueno, que, que s'havia fet jo no tinc altra informació perquè personalment tampoc he anat allà perquè a més a més l'empresa està tapiada ara Bé, ja l última i crevem els cartutxos. Diu, penseu que el centre del poble ha de ser un espai de vianants real? En cas afirmatiu, quines mesures prendreu per fer-ho efectiu? Bé, bueno, jo crec que sí que ens agradaria que algun carrer doncs, no poguessin circular cotxes, cosa que és bastant difícil perquè si no estiguessin els apagaments privats, millor pues, no tindria de passar cap cotxe. També aquí s'ha de consensuar, els botigues també creuen doncs, que en el centre del poble hauria d'haver algun tipus d'aparcament. Aquí va sortir alguna vegada un tipus de polèmica que iniciativa vam proposar ja en l'anterior legislatura per exemple que els aparcaments que hi ha també siguin alternatius. No? Per què passa? Que a la plaça Encel Clavé, per exemple, no, aquesta de l'Eix vol del Bruc i Encel Clavé em sembla que també. Aquí aparcaven els cotxes, un senyor que tenia un garatge, aparcava i estava a la plaça tot el dia. Per tant, el que vam proposar és que fer-lo per al sistema d'horari, no? De dir, anem alternant perquè la gent que vulgui comprar al centre, clar, els botigues també tenen un problema. I és que si tu treus tot l'aparcament del centre, hi ha moments que el cotxe és necessari per anar a comprar. Jo no dic que sigui imprescindible, però a vegades és necessari. Pues ells també deen una ciutat que també demanen que sí que s'ha de quedar algun aparcament en el centre. Ara a millor podríem fer algun carrer de cos, es va fer de vianants i ara ja no és de vianants. a millor s'hauria d'estudiar, de dir no no, si és de vianant, és de vianants. Aquest va millorar el carrer Guimearan perquè bueno, sobre l'aparcament. Però jo totalment fer un camí de vianant en el centre, exclusiva de vianants, bueno, Podria ser el carrer del cos tornar a recuperar el que era, que estaven les pilones i tal, i que no passin els cotxes, perquè actualment estan passant. Bueno, que sigui aquest el carrer de vianants del centre. S'hauria de recuperar aquest carrer. Moltes gràcies. Bé, doncs, si no... ah, sí, Esteve? Sí, sí, endavant, endavant. I tant. Tenim temps encara, eh? El tema de la participació. Eh, només una reflexió, El, els partits polítics com a, com a gremi eh, sou un percentatge petit parlo d'afiliats eh? de, de, de ser llentins afiliats a algun partit polític sou poquets eh, també suposo que sou conscients que les vostres batalles continuades eh, hi ha hagut moments en què eh, han descoratjat moltes iniciatives de, de persones que tenien ganes de fer coses pel poble eh, Ja us demano a vosaltres igual que he provat de fer molt de David i provaré de fer amb els altres si teniu previst deixar anar una miqueta, una miqueta a la joguina i que la gent que tingui ganes de, de participar i no és de cap partit polític tingui unes vies normals i efectives de fer-ho, gràcies aviam Esteban si tu has visitat un polític que hem llançat a la gent d'iniciativa que diu transform... treballem per transformar sa jo crec que sa l'hem de transformar des de l'Ajuntament com a instrument perquè jo penso que l'Ajuntament tampoc és un fi de les idees que pugui tenir un partit el partit pot tenir les idees de transformació i l'Ajuntament és un instrument més no és una finalitat perquè si jo vull entrar d'alcalde per estar aquí permanentment ja he acabat no, això és un mitjà però per transformar-se a gent ni el podrem transformar els partits polítics ni només a l'Ajuntament per transformar-se a l'hem de fer totes les persones des de les diferents opcions des de, dels diferents nivells des de la col·laboració i de la participació però és clar, això també això és el que plantegem nosaltres, perquè aviam, nosaltres fem un treball a l'Ajuntament, però quanta gent no hi ha al poble que està fent un treball important i no està a l'Ajuntament quantes energies no hi ha a la gent que estan amagades i, i, i no poden traduir-se aquest poble en els anys 70 era un poble que tenia molt moviment des de la gent jove Aquí el fi de setmana ningú s'avorria, tothom estava al carrer, les relacions social, Aquest poble hem de, fer, de transformar. -lo. I des de l'Ajuntament no el transformaré. He dit, és, és a dir, s'ha de comptar amb la gent. Si no contem amb la gent, i t'ho dic, nosaltres en podem transformar. Perquè és la gent la que també participa en el poble, de des de diferents punts de vista. Jo trobo molta gent doncs, que té una dedicació exclusiva que que és el seu compromís amb entitats, amb gent que està treballant i no treballem només els regidors i a l'Ajuntament aquesta gent també treballa, per tant, això s'ha de tenir molt en compte si volem transformar i hem de debatre els problemes entre botiguers, veïns, entitats entitats, gent que potser no ens entenem i hem de debatre els problemes a l'Ajuntament i a vegades potser és la ciutadania la que ha de exigir el ple i dir, escolta que jo estic plantant una, coixa, una cosa i aviam si us poseu d'acord a vegades quan tenim tantes divergències ha de venir la ciutadania al ple perquè el ple municipal també l'hem de convertir en una espècie de debat popular de dir una assemblea popular i dir escolteu, esteu equivocats perquè això ha passat alguna vegada i s'han resolt els problemes per tant jo invito a la gent que en aquesta propera legislatura doncs que vagi al ple i plantegi les coses perquè ens faci entendre a vegades ha de sortir un mediador i el mediador a vegades la ciutadania Gràcies, José Antonio Si... Sí, Algú més? Alguna intervenció del públic? No? Ningú? A la una? A les dues? Bé, bueno, a... Sí? A última hora, eh? Venga, va. Sobre, sobre la bocina tú. Hola, José jo, més que, més que una pregunta, volia fer una petita reflexió que, que una miqueta, doncs està molt limitada doncs, per aquest espai de temps, no perquè podria ser una reflexió que ens donaria per molt. Però et voldria fer evident que aquesta gent del carrer que a vegades demana que aquell panot que puja s'arregli, aquesta, aquesta gent no pot ser considerada una miqueta tal com tu poder l'has definit segurament en presses i sense massa precisió en el teu comentari. Perquè ara imagina't, per exemple, que tu puges pel carrer Nou i que tens 100 anys i que encara camines i que t'agafes amb una brana que hi ha i que just en el punt on aquella pendent tan terrible del carrer Nou s'inflexiona i augmenta allà la brana s'acaba. Tu, en aquell instant, et planteges que per què algú no ha tingut la visió conceptual per fer que aquella brana continuï fins dalt. Llavors, sense voler-me estendre, perquè és un tema que ens, pod ens podríem estendre molt i necessitaríem temps per abordar-lo amb profunditat i amb amplitud, però jo llavors, i això sí que ja poder podria ser una pregunta, és... Creus que una persona que, per exemple, està a l'Ajuntament i no té la, la visió per veure si allò, aquella barana, s'ha de continuar o no s'ha de continuar pot, en realitat, afrontar projectes de més envergadura? Sí, jo crec que sí. Si la barana ha de ser més llarga, pues la barana s'ha de arreglar. És evident. El que passa és es que per això dic que a vegades la gent, la gent ha de saber com funciona l'administració local i el primer que ha de fer la, la persona que es troba en un problema quotidià és anar fent una instància. Perquè jo li dic a moltes persones que m'han parlat pel carrer, escolta, les paraules no demostrem res, tu has d'anar i fer una instància amb allò que veus i t'han de contestar. Lamentablement encara la llei que ha, la llei sobre contestar l'administració són 90 dies, o sigui que s'hauria de ser més curta generalment moltes vegades no s'han contestat les instàncies amb la precisió que faria falta però sempre li dic això, a mi m'han vingut moltes queixes dels veïns i jo els he acompanyat a fer una instància Vinga, i, i he dit, si no et contesta m'ho dius perquè com a regidor a l'oposició la gent també t'explica coses del carrer per tant jo crec que és, això és prioritari perquè, perquè lo quotidià és el que fa transformar la gent de que l'Ajuntament és interessant i és important i que soluciona els seus problemes jo ara, per exemple, els panors que hi han aquí a la plaça Joan Vilaseca si veieu aquella curva bueno, a mi em sembla absurd això que l'Ajuntament encara el continua fent perquè el panot està molt bé molt bé on passen els vianants, però on passen camions i passen cotxes, destrossa doncs pues no podem posar aquests panors en aquesta curva, perquè a part dels centris que ens costa, estan destrossats i si passa ara mateix, hi ha un perill que alguna persona gran caigui perquè estan malament, estan molt malament. Bueno, però Jo l'he dit ben vegades, clar, jo no estic governant, governa, Comerxència i Unió. Li hem dit, aquest material s'ha de canviar, o posa salsfal o formigó perquè cada dos porters estan espatllats. Per tant, a part del que ens costa, hi ha un perill. I tot això, nosaltres li donem un valor molt important, perquè és la vida quotidiana de la gent. Tu la gent no li expliques si tu el teu projecte és fer, és socialista, això és cosa més complicada. Hi ha un nivell que sí que és important dir-ho, és aquella gent que, és, que necessita aquest coneixement, però hi ha un altre nivell que és la política quotidiana, que la gent entengui que, que, és, que és la política dels valors i la quotidiana. I nosaltres estem per aquí, i nosaltres de veritat hem he anat moltes vegades a l'Ajuntament acompanyar gent que tenien problemes d'aquest tipus. Algun s'ha solucionat i algun encara està pendent de solució. Bé, doncs, si no hi ha cap més intervenció, eh, donem per acabada també les preguntes que s'han formulat al candidat a l'alcaldia de l'Ajuntament de Sallent per Iniciativa Catalunya Verge, José Antonio Hinojosa. Eh, res més, gràcies i moltíssima sort també. Eleccions Municipals 2011. Programació especial a Ràdio Sallent.